Odznova. Ako to dlho budeme ešte trpieť? Ako dlho budeme čakať, že ďalšie voľby prinesú iný výsledok? Len blázon verí, že rovnaký postup zázračne prinesie iný koniec. Stačilo. Prestaňme byť divákmi vo vlastnej krajiny a staňme sa exekútormi ich činov. Zobuďme sa a spojme sa. Naštartujme zmenu, ktorá vráti moc do rúk nám, ľuďom.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 Potrebujeme si všetky tieto deje raz a navždy zapamätať a zapísať do našej bunkovej pamäte. Dnes, tak ako minule, pokračujeme v odhaľovaní prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejín nášho európskeho azijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím, ak chceme vedieť, ako ďalej, musíme a bohužiaľ aj chceme nahliadať do našej minulosti. Dnes sa v osmej časti pravdivých dejín Slovanov vydáme na cestu do našej dávnej minulosti, no nie tej, ktorú poznáme z učebníc. Pozrieme sa na alternatívny, no pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojim hosťom je človek, tak ako minule, ktorý sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľadá súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privitajte so mnou Oskara Svengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, vitaj znovu medzi nami a nie naposledy. Pozdravujem, prajem uh, dobrý večer všetkým poslucháčom. Dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Každá vaša otázka nás poteší a keď budeme vedieť, samozrejme radi na ňu zodpovieme. Oskar, nech sa vaký páči, odozdávam ti slovo a pokračujeme v našej dávnej histórii kapitolou Ozbrojený stred dvoch civilizácií. Tak, keď na moc. text, ďakujem. Jasné. A v období okolo roku 1250, pred našim letopočtom, sa udiali dve významné udalosti, ktoré napovedajú, že došlo k silnému vyhroteniu zájomných vzťahov dvoch dominantných uh, etník Európy. Na jednej strane Erbínov, tak ako ich pracovne nazval uh, Krosov, nositeľov genovej mutácie R1B a Slovanov, nositeľov genovej mutácie R1A. V karpackom priestore boli najprv úplne rozvrátené a zničené miestne zmiešané spoločenstva ktorých bolo možno sledovať uh, diferenciáciu obyvateľstva a budovanie nadradenej spoločenskej vrstvy. Útok bol vedený na opevnené sídla spoločenskej triedy, neopevnené dediny ostali neporušené. Následne bolo z nutrokarpanského priestoru Veľkej Moravy v dvoch voľnách realizovaných niekoľko módnych vojenských úderov smerom na Apeninský polostrov, do oblasti dnešného Grécka a do Anatólie súčasné Turecko. V západnom smere sme realizovali zásahy do stredo- a juhočeského vývoja a následne došlo k hmotnej bitke pri Tolens. Podnadpis: ⁇ Nutrokarpacká revolúcia ⁇ V strednej dobe bronzovej, niekedy okolo rokov 1550 až 1350 pred našim letopočtom, v priestore maďarovskej kultúry západne od rieky Váh teda Západné Slovensko, Moráva a Dolné Rakúsko, dochádza k vyhroteniu vzťahov medzi jednotlivými vrstvami spoločnosti. Pravdepodobne vrstvo bojovníkov, ktorí pôvodne mali strážiť nadobudnuté spoločenské postavenie vládnucej vrstvy, bolo zborené staré zriadenie. Spúšťačom mohli byť lokálne klimatické zmeny, ktoré ovplyvnili ekonomické prostredie v terejšej spoločnosti. Staré zriadenie bolo postavené na pestovanie luxusu a nadradenosti po vzore stredozemných bronzových kultúr, s ktorými boli vybudované nadštandardné obchodné vzťahy, teda s krétkom a okolím. Nekrovavou cestou alebo prevážne nekrovavou cestou došlo k zániku mocenských rodov a k obnoveniu demokratického štýlu spoločnosti. Tento proces demokratizácie v úvodzovkách, alebo akéhosi návratu k starému spôsobu života, riadenia občiny sa neodohral iba na západnom Slovensku, ale je badateľný na Morave a v Dolnom Rakúsku. Dochádza k akémusi kultúrnemu zjednoteniu a vzniku novej karpatskej mohylovej kultúry. Zrod tejto novej karpatskej mohylovej kultúry mal ďaleko siahlé historické následky, ktoré viedli k zániku takmer všetkých starobronzových kultúr a vytvoril podmienky pre vznik nových kultúrno-spoločenských jednotiek. Zánik okolitej staropatriarchálnej rodovej aristokracie sprevádzali početné lokálne povstania, inšpirované procesmi maďarovskej kultúre, ako je ich vojenský nápor. Stará rodová aristokracia bola miestami zrejme úplne vykynožená, inde sa prispôsobila humánnejším v vodokách pomerom. Postupné ovládanie severopanovských území spustilo migračnú vlnu pôvodných mocenských zaskupení smerom na juh dnešného Maďarska. Po inváznej vlne karpackých mohylových kultúr sú už v oblasti stredného Slovenska archeologicky zachytiteľné počiatky pilíckej kultúry. V prípade týchto kultúr je dôležité si uvedomiť, že zánik kultúry neznamená zväčša fyzický zánik jej nositeľov. Preto i v pádmi mohylových kultúr vyvolané sociálne vrenie dalo síce za vznik pilískej kultúre, no tá bola v skutočnosti obrodenou kultúrou domáceho pôvodného hatvanského ľudu. V centre karpatskej kotliny žijúci ľud Batia sa pripojilo k dobyvateľom a na jej základo vznikla nová čakanská kultúra. Pád strednobronzového spoločenského poriadku a rozbitie moci dominujúcich rodov v oblastiach výrobných stredíst, a na priestoroch ich okoločných kultúr vytvorili predpoklady na rozšírenie výroby, chrátenej predtým ako výrobné tajomstva s prísne straženými výrobnými postupmi. Zrušila sa tabuál, tabuizácia exportu medí a zlata, respektíve zanikli podmienky, ktoré dávnejšie umožňovali jej prúdenie zväčšajúšným smerom do stredo- a čiernomorských oblastí. Staré podmienky boli príčinou, že karpatské prostredie sa ocitlo v istej vývozno-dovoznej závislosti na mykérnských palácových kultúrach, z ktorej profitovala iba úzka všetkým nadradená spoločenská vrstva. Novovzniknutá velatická kultúra sa naďalej opierala o alpské ložiska medi, v nových výrobných podmienkach sa zdokonalili a rozmnožili zbrane. Začali sa používať meče s jazykovitou rukoveťou, vodnou a sečnou funkciou, ktoré priniesli zlom vo vojenstve. Nasleduje mapka pekná, kde je vlastne čakanská vlatická kultúra v oblastiach, teda, ako som opisoval, teda západné Slovensko, panonia, Porava a vlastne východné, východné Rakúsko. Čiže môžeme povedať, že to je 1250 až 1000 rokov pred našim letopočtom. Aj, Takto, sme... Ja potom ešte mimo knihu dám uh, zaujímavú poznámku, ktorú vlastne uh, o tejto udalosti trošku inač a v iných uh, dimenziách rozpráva iný zdroj, ale to nejak skončíme. To je celkom zaujímavé porovnanie, ktoré v knihe nie je. Uh, v oblasti Malých Karpát sa budovali hradiska už staršej dobe bronzovej. Druhá stavebná etapa bola spojená s rozmachom velatickej kultúry, kedy sa malokarpatské horstvo, vrátanie jeho rakúskej časti, stalo nosnou osou velatického osledňa vôbec. Táto sieť hradí sa stala základným teritoriálnym ocemským prvkom, z ktorého sa postupne do 9. storočia rozvinulo jadro západnej časti Veľkej Moravy, zahorňajúce stredoveké Nitriansko a Moravu v centrum v Nitre. Po úspešných bojových výpravách, vedených južným smerom, nasledovali invázne vlny boganov, čakanské kultúry do stredných a južných Čiech, kde, ako už bolo spomínané, postupne došlo k prevrstveniu tamojšieho obyvateľstva populáciou dobyvateľov nositeľov genetickej línie IDNA R1A 645 Meno boganov v tvare Bohemia pretrvalo na území Čiech do dnešných čias. Príchod bol predobrazom neskôršieho čakansko-velatického prúdenia, smerujúceho najmä do severnejšieho lužického prostredia. Vo východnej časti Karpatskej kotliny sa z otománskej kultúry vyvinula kultúra Gávska. Otomanská kultúra pretrvávala v pomerne málo pozmeneným habitom na zmiešanom území v oblasti východného povodia rieky Kryš, zmenšenom Pardon, retikriž, kde sa stala po neskôršom rýchlom kultúrnom zopetí krištalizačným jadrom karpatskej gavskej kultúry. Bogani v gánskom kultúrnom habite pokračovali hlavne v šírení kultu slnka boga, nie len do okolitých, ale aj ďalej, ďaleko do severných krajov. Kávska kultúra boganov prirodzene po historickej línii predkov prenikla na sever až do okolia Krakova a na východ do Haliče. Dokladom expanzie Boganov je súveké gávské osídlenie na východnej strane Karpát. Na území neskoršej historickej Hališe bolo pričlenenie k vnútrokarpatskému vývoju tak silné, že sa hovorí priamo o gávsko-holihládskej kultúre. Týmto sa fakticky kultúrne a etnicky potvrdí predchádzajúci historický vývin opísaný Herodotom, kedy sino, teda, synovia Herkulesa, doložený genetikov, r 1 645 a, a toponimiov. Východnú časť neskoršieho Úhorska, Potysie a Haliče, bolo kompaktné územie obývané jedným etnikom z hĺbky dejín počnú s kultom draka až do zhruba 9. storočia. Bogani, v zatvorke Agatirši, už z čas otomanského kultúrneho horizontu disponovali bronzovými a zlatými zdrojmi hlavne v Sedmohradsku. V neskoršej dobe bronzovej sa zmostili aj významných stredoslovenských medených a zlatých surovinových zdrojov. Ako už bolo spomenuté, na ich území okolie mesta Prešov sa nachádzali nálaziska vzlastného opálu. Dubdický opál už v tých časoch bol významným obchodným artiklom boganov a gatírsov. Do krúhu osekaný mliečný opál bol nájdený v Čakanskom hrobe ako súčasť posmrtného odevu ani z dedinky ani z dedinky, je to vlastne názov a archeológov, ktorí vlastne takto to opísali. Vieme, kde to bolo? V nejaké miesto približne? Uh, ten, ten čakanský na hrob. Na Slovensku niekde. Priprešové. Ja toto nie. Vlastne. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, pri Práve že nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Čiže vlastne, vlastne píšeme, že vlastne už to bolo to exportované v týchto časoch. Hej? Čiže sa ako výmený artikel nedostal tamto. Uh -huh. a, v stredne medzi východným a západným kultúrnym okruhom na pomerne rozsiahlom priestore ľudu pilinskej kultúry sa z rôznych podmienok vykrištalizovali dve väčšie oblastné skupiny. Západná na Slovensku najmä v Iperskej, lučenskej a Rímanskej kotline a východná najmä v Košickej kotline z Englavu na Spiši. V západnej časti sa postupne zmostili zrejme spojené mohylovo vatianské dobrovoľnej jednotky, východnú čas, východná časť sa plynula k Veľkému Gavskému okruhu, čo dalo za mladobronzovej, teraz už kiatickej kultúry. Napriek spoločnej revolúcii sa styky s egejskými kultúrami neprerušili obchodná výmena pokračovala s miernejšou intenzitou. Ja tu len poznamenám na okraj toho, to, že toto je veľmi zajímavý opis, pretože presne táto situácia na východe, na západe mocenské centra a v strede priemyselné, priemyselné centrum, lebo to sa jednalo vlastne o Slovenské Rudovorie, kde bolo množstvo. A, a množstvo tí, vlastne, kde sa ťažili teda súroviny, kde bolo vlastne spracovanie, technológie, kde boli v modernom e, slova teda povedané a vlastne využívali to obidve strany, východ aj západ. A presne táto situácia, túto istú situáciu opísal Tacitus v druhom storočí našho storo, e, letopočtu a kedy vlastne opisuje na západe s Fuevou, respektíve s Flávou, ktorý takisto ako na e, východe z a teda východniary, vlastne využívajú kutínov, kelckých kutínov, to znamená hľadačov, kutačov, kovov a spracovateľkov, a ktorí vlastne, a, s, a, s, takto tá citu opisuje, slúžia jedným aj druhým. Hej. Presne tá istá situácia. Je to až zaražajúce, ako keby sa, sa dejti opakovali, alebo ako keby sa jeskalo tú istú idolość. Ale tu by sme sa už bavili teda už o chymnej chronológii a takýchto, takýchto prvkov um, a takéto prvky nachádzal som teda v mnohých prípadoch, hej? čož naozaj, naozaj evokuje uh, že aj som našou chronológiou teda nie je asi celkom všetko v poriadku. Poďme teda ďalej. Nasledujem mapka, kde sú kultúrne okruhy a ešte takto by som chcel zdôrazniť, že všetky tieto, všetky tieto teda informácie čerpám zo zdrojov a oblasti teda archeológie a teda dominantným, dominantným teda zdrojom bolo práve diero Jozefa Pavlíka, bronzou kované dejiny, ktoré vlastne vydal v roku 1993 a kde vlastne zhrnul všetky tieto zajímavé, zajímavé poznatky <kým> Nasleduje teda taktiež za touto mapkou nasleduje, nasleduje pani z dedinky, ktorá vlastne mala ten opál, ktorý sme spomínali. Hej, a zobrazená teda v slávnostnom posmrtnom odeve. Opredná ča, teda ča, ča, vťerská, čakanská kultúra. Áno. A... Ja by som k tomuto, možno tu aj v tejto fáze, by sa to dalo, dalo vložiť. Dôrazne, v inej časti knihy o tom píšem, ale tuto krásne zapasuje taký zaujímavý fakt a to je vlastne, sú to poznatky alebo záznamy Hajeka z Libočan, ktorý na základe starších zdrojov Pýteš sa zaujímavú informáciu. Ešte k tomu Hajkovi z Libočan e, toľko, že e, oficiálne sa veľmi k nemu nehlásia, lebo on, ako oficiálna historiografia, lebo on píše dejiny trošku inak, inom, v inom, a, inom duchu, aj, a niektoré e, dáta nesedia s oficiálnou chronológiou. Ale Hajek z Libočan nebol hoci kto. Hajek z Libočan, všim... Nechcem sa tam pre, pre, pre nejakým spôsobom pomýliť, ale myslím, že to je nejaké 17. storočie a, bol uznávaný človek v tedajšej spoločnosti, pochádzal teda poslobne v Čechách a dokonca sa poznal údajne aj s kráľom a poprední predstavitelia krajiny ho vyzvali a dlho vyzývali, aby teda napísal dejiny, dejiny Čechov a nakoľko nebola dostatočne nejakým spôsobom zhrnuté tieto dejiny, bol nejaký len jeden zdroj Kosmasová kronika a v podstate boli mu na základe miestných elít, bol mu vlastne vydaný príkaz, že všetky mesta, obce musia poskytnúť informácie na požiadanie, ale aj vlastne sami od seba, týkajúce sa dejina, a že majú mu byť k dispozícii. Tak sa robili prepisy týchto kroník a tak ďalej. že on čerpal naozaj z obrovského materiálu z Čech a dal dokopy teda tie kroniky Čech. No a tam sa nachádza takáto zaujímavá informácia, ktorá o zhruba tomto období, ktoré sme si teraz hovorili, rozpráva trošku inak. A Budem teraz citovať Hajeka z Keď bolo po potope sveta, Jafet mal syna Javána, ktorý spodil Helisa a jeho bratov. Javán so svojimi sírmi sa odobral na sever do Iliríka a usadil sa pri mori, ktorému sa podľa Javána dodnes hovorí Jonické, respektíve Jonské more. Od Javána pochádza grécky ľud, ktorý je židmi dodnes nazývaný ako Javáni. Teda Jóni alebo Bajaváni, to znamená bojóni, bojovníci. Od Helisa, syna Javana, vnuka Jafeta, právnuka Noa pochádzajú Slováci, ktorí hneď vedľa Grékov v západné krajiny obsadili, konkrétne krajinu Slovensku, Rácku, Chorvátsku, Bulhársku, Bosniacku, Valašskú, Rusku a Moskovskú. A tak počas dlhého obdobia ľud obývajúce tieto krajiny počutne zmohutnil, obzvlášť krajiny Dalmatov, Chorvátov a Slovenov, sa veľmi husto ľuďmi naplnil tak, že im tesné k obývaniu boli. Hej. Tuto je vlastne trošku ináč predosprávané to isté, čo sme si teda povedali na základe archeologických záznamov. A zaujímavé to do seba zapadá. Jednak je tu línia, že Gréci a Slováci, to obyvatelia bermeže karmatskej kotliny, historicky sa nazývali aj sklávy, boli vlastne príbuzní. To znamená, pokrvi boli príbuzní, čiže tí starí Gréci mali teda príbuznenský vzťah tu s nami. To znamená, boli takisto muselmi nositeľia R1A Z645. Čiže to je jedna úroveň. A druhá úroveň je teda, že... Tu je archeologicky doložená silná obchodná výmena so stredom moriem, s tým gréckým svetom. E, e, tu oblasť teda hlavne východného Slovenska a, a, a slovenské Mykény, ako sa tomu hovorí, tež, e, a východnom Slovensku a grécký svet tam. Hej. Čiže vlastne to je ďalší taký podporný argument archeologický. A konec koncov, keď v sa som k tomu dostane, keď išla teda tá invázia smerom na juh, zo vnútrokarpatského priestoru, tak uh, písomné záznamy gréckych autorov hovoria o tom, že príchodci neboli jazykovo odlišní. To znamená, sa vnímalo ako príchod uh, mýtických heraklitov. Hej? To znamená, uh, aj tu sa krásne prejavilo, teda ako... Dokument, je to dokumentované, že išlo o nejaký príbuzenský vzťah. A krásne to doplňa aj dvorný, dvorný jazykovedec Habsburgovcov z 19. storočia Gregor Dankovský, ktorý uvádza v jednej svojej knihe, že staro, starogrecká alebo her, homerová grečtina že bolo vlastne jedným z nárečím, jedným zo slovanských nárečí. Hej. Tu je vlastne komplex dát, ktorý trošku ináč poukazuje na, na tieto naše dejiny a posúva teda našu existenciu a naša aktivitia, vôbec ten náš slovenský svet do ďalekej, ďalekej minulosti do obdobia antického Grécka. Hej. Ako, je no, možné, no? ako je možné, že im nerozumieme dnes? No hovoril som o starej grečtine, o Homerovej grečtine. Hej? No a oni to potom nejakým spôsobom si upravovali podľa seba, alebo ako? No, tak tam jednak je to vývoj jazyka a jednak mnohé krajiny prešli, jak by som to povedal, a reštruktura, mali reštruktúrany jazyk. Napríklad, dnešná turečtina nie je tá turečtina, ako sa hovorilo ve 300 rokmi v Turecku. Našiel som napríklad, keď už sme pri tom zajímavý zdroj z roku 1555, keď sa napríklad opisuje, že v Turecku armáda rozpráva s klavonským jazykom, to znamená slovanským alebo slovenským jazykom, a, a všeobecne armáda a hlavne teda, hlavne teda poprední predstaviteľia krajiny. Čiže celkom zajímavá informácia, o ktorej sme doteraz nevedeli a doteraz sme si mysleli, že tí Turci rozprávali stále po turecky. Hej. zoberme si nové jazyky ako Maďarčinu, zoberme si napríklad Rumunčinu, hej, však tá prešla tuším dvoma, dvoma, dvomi revíziami a ešte uh, v um, encyklopédii Británika uh, sa opisuje, je opisovaná teda tá, ten balářský jazyk ako niečo ako, neviem či to presne teda poviem, ale niečo v tom duchu ako skazená latinčina, hej. tam potom prišlo k revízie nejakej a Vzniká, vzniká nejaká tá dnešná Rumunčina, moderná Rumunčina, ktorá ešte stále má 20%, 20% uh, slovanských a slovanských slov. Ej? To znamená, to je možno príčina, ja som nejak tú grečtinu, neštudoval tú históriu grečtiny, ale uh, Gregor Dankovský tu knihu som mal v rukách, máme dokonca v elektronickej podobe, je dost, dostupná teda aj na internete a tam krásne porovnáva. Je to v Nemčine, ale vlastne keď porovnáva s, s češtinou, ako s, sobral sa ako svoj rodný jazyk, za, s tou homerovou grečtinou, tak tam krásne vidí, že ako je to identickosť tých, tých jazykov, rýmbustosť obrovskú. <laughs> Stačí to takto? Samozrejme, pokračujem. Tak, poďme na ďalšiu kapitolu. Prastarý slnečný kult Lovanov. Už v obdobie období ovplyňovalo karpatské bogánske prostredie, najmä špirálofilné prvky, severnejšie už pribaltskej oblasti, kde sa neskôr špirála stala základným motívom v umelecko-kultovej tvorbe. Tematicky starší vývojový stupeň uctievania slnečných postiev bezpostredne súvisel s chovom a plemenitou koní. Úvod vám musí stať ťažký. Dosť si teraz... E, Te ne bolo, počúvaj, to musí zopakovať ešte raz. Asi, asi budeme musieť nájsť... E, neviem, či to bude tým, že máš ho veľmi blízko pri ústach. Môže ďalej. Posúje, počuješ teraz lepšie? Môže ďalej? byť, no dúfajme, že nebude to kolísať takto, ako to kolísalo do teraz. Hovor. No dobre. Tak ešte raz, u starobronzovom období ovplyňovalo karpatské bogánske prostredie, severnejšie už pribaltské a špribaltské oblasti, kde sa neskôr špirála stala základným motívom v umelecko-kultovej tvorbe. Tematicky starší vývojový stupeň uctievania slnečných bostiev bezprostredne súvisel s chovom a pleneritbou koní. Pôvod ma vo východnej časti karpatskej kotliny, pravdepodobne je v oblasti slánskych vrchov. Po páde starobrozovej civilizácie sa v celom karpackom priestore presadila ucelená predstava o jednom najvyššom poštve stelesnenom v slnku. Slnečný kult bol mierne pozmenený, namiesto koní a ich atribútov sa do slnečného voza, ktorý sa zmenil v loďku, zapriahli vodné labuťovité vtáky, usy. Ich každoročný príchod, respektíve odchod, dostal svoj výraz v spojitosti so slnečným kotučom v tzv. slnečnej vtáčej párke. Musy už skôr strácali v predstavách svoju zvieraciu podstavu, tu vznik pojmu abstraktnejšej duše. Úctivejší prístup k posvetným, tentoraz okrídleným prenášačom slnka po oblohe, si vyžadoval aj ich chov, po predpokladanom stlotení vtástva práve v staršej bronzovej dobe. Následujú obrázky, kde vlastne sú rôzne motívy slnečnej bárke na, z rôznych teda, nálezov na Slovensku. kde krásne vidieť vlastne tie dvojité husy a v strede v jednom prípade slnečný kotúč. Slnečné motívy zobrazované samostatne mohli mať podobu kolesa, hviezdy, kríža, koncentrických kruhov, špirálových alebo jednoduchých trikvetov, polikvetov a iné. Hlavné slnečné motívy sa objavili na bronzovom sakrálnom riade a na bojovníckom výstroji a výzbroji. Je možné, že vo vnútrokarpackom priestore sa to isté slnečné postvo ústivalo troma druhmi zvierat. Najviditeľnejší vonkajší prehľad šírenia zo staronového solár solárneho náboženstva bolo spaľovanie mŕtvych, a s tým spojené urnové pochovávanie. Spaľovanie mŕtvych siahalo do najstarších čias a bolo typické pre bogánskú kultúru mohyl východoslovenského typu na konci doby medenej 3900 až 1900 pred našim letopočtom. Žiarové pochovávanie postupne nadobudlo v celej Karpatskej kotline jednoduchý ráz s lokálnymi odlišnosťami. V odborných kruhoch sú všetky kultúry praktizujúce tento druh pohrebného ritu označované aj ako kultúry popolnicových polí. Bolo počuť, dobre? Výborne ťa je počuť. Takto tak. ďalej. A teraz zakerne sa vrátim k tomu dodatku, čo sme si pätkvíľo hovorili o tých Slovákoch a Grékoch. Hajékovi z libočan Pamätáš si, ako sa uh, volal teda uh, ja, uh, syn Javána? Volal sa Helis. Je, je, je, volal neviem, sa Helis. Neviem, no. No. A Helis, alebo Helios, volal v kreckom ano. svete. To ano. nie je náhoda. Hej. Vieš, to sú také maličké skladačky, ktoré krásne vykresľujú určitý obraz a potvrdzujú vlastne tieto, tieto, túto koncepciu, teda, ktorú, som, ktorú som dal dokopy. Dobre, poďme teda ďalej. Nasleduje pekná mapka, kde je vlastne kultúra popolnicových polí v rámci európskeho vlastne, priestoru a je šírenie. Vidíme vidieť, že až e, Taliansko súčasne Áno, no, no, no. Španielsko, Francúzsko, áno. Kultúra popolnísových polí sa v podstate rozšírila po celej Európe. Uh -huh. A my naozaj, my naozaj nachádzame v týchto oblastiach a, Násvik kmeňov, ktoré má ktoré sú slovenské, a ktoré, slovanské a ktoré pochádzajú teda e, z vnútrokrpásskeho priestoru. Hej? Ako Volosty, valasy, ako e, Rusini, Ruteni, rusy a podobné. Hej? A tak ďalej, veneti. A, teď, a teď. Je, toho, je toho naozaj pomerne o, do... hozka, teraz ma to napadlo a ja tam teraz takú, taký, tak, takú otázku taký ako diablov advokát budem no. je možné, že by, ni, že by to bolo nejako ináč s tou našou históriou, respektíve s tou našou minulosťou, alebo toto je najprav, najpravdepodobnejší scenár, lebo mne toto prípada ako dosť veľmi pravdepodobná vec a keď to verieme akože že je to pravdepodobné Uh, stále viem, neviem teraz, uh, či si mám myslieť, že tí anglosasi sú tak, uh, tak namyslení, že by toto všetko vymazali uh, alebo nejakým spôsobom chceli uh, tú našu hej, lebo on, aj oni sú vlastne slovani hej, celú tú našu minulosť vymazať len kvôli tomu, aby <laughs> aby mali Može. dôvod Pozor, pozor, pozor. Oni nie, tým, Oni nie sú Slovania. Pozor, tam je genová mutácia uh, R1B. Uh, dobre, keď si, si začal, ja to začal, ja to trošku odbočím. Kultúra mm -hmm. popolnicových povily vlastne viac menej a, e, možno stotožniť s ranými keltmi. Čiže ináč povedané, kelti Káli v historických dobách, spomínaných v písomných zdrojoch, sú vlastne potomkovia alebo priamo, priami nasledníci kultúry popolnícových pól. A vieme, že tí kelti v západnej Európe boli vyhladení. My to vieme. My máme, Vieme, že boli križiacké výpravy, ktoré smerovali na juh Francúzska a bolo vyhladené komplet celé obyvateľstvo, celé mesta. Uh -huh. To znamená, tamto bolo vyčistené. A postupne sa to čistilo aj v Taliansku a tak ďalej. Hej. Aj keď napríklad trošku odbočím, robili sčítanie ľudu v Taliansku roku 1900 a v molisonských vrchoch zhruba v strede Talianska objavili pol miliónovú slovanskú etnickú skupinu. Nikto nevedel, ne, tak, ne. kto sa tam zobrali. Ďalší, ďalšia pikoška. A Aragonský kráľ, teraz už neviem, v ktorom storočí to bolo, ale vlastne to bolo v období, kedy tam prebiehali boje s Maurmi. Aj, čiže nejaký taký stredovek zhruba. A, a Aragonský kráľ sa mal oženiť a, s kňažnou Dobroslavou z Uhorska. Aj, a ona išla vlastne aj s celým sprievodom, išla vlastne do toho katalánska tam na severe katalánska bolo vlastne Aragonské kráľovstvo a títo uh, uh, moslimovia teda ju chytili, odrezali jej hlavu a poslali jej telo a s, s, s dopisom tomu kráľovi, že to je to, čo už nikdy nebudíš mať. Hej. Toto je zdokumentované. To mám priamo, z, no, priamo zo, zo Španielska. Hej. Čiže tu, tu boli väzby. Hej. A ináč zaujímavé, zaujímavé sú napríklad heraldika kde máme, nachádzame dvojkriže úplne rovnaké, úplne rovnaké ako napríklad tuším Žilina, aj, s takými koreňmi. Aj. Je to ďalej v knihe. Čiže to prepojenie, prepojenie tu je, my nachádzame lo lokálne tie naše, naše, naše stopy slovanské, nehovorila napríklad o Bretonsku, kde boli Veneti, aj, ktorí boli známi svojim lodiarstvom. A Veneti to, to boli, boli Slovania. A ďalší zdroj, čo som našiel z nejakého 7. storočia keď Mauritius chytil kde si na strednom Dunaji chytil nejakých troch, troch splávov, ako to píšu a píše historický zdroj oficiálni, chytili troch sklávov, ktorí mali ako strunové nástroje. No a podozrevali ich, že sú špehovia a nakoniec pri križovom výsluchu zistili teda, že, že nie sú. A keď sa ich spýchali, že odkiaľ sú, takže od Atlantického oceánu. Nej? Ale oficiálna historiografia hovorí, že pri Atlantickom oceáne v 7. storočí Slovania nemohli byť. Nej? A to sú také čriepky, ktoré keď vyskladáš, dostaneš obraz akože úplne iný a tieto čtiepky som vlastne vyskalal do tejto knihy a ponúkam obraz, ktorý viac menej teraz, teraz si čítame, takže... A ro rozoberáš, rozoberáš tej, počkaj, počkaj, počkaj, rozoberáš no, tej no. knie aj to etnikum, ktoré to všetko spôsobilo? A to, to už by som robil politiku aj, aj keď do určitej miery kniha je politika, aj, ale viac menej a, a, jedno si treba uvedomiť. Niečo sa udialo medzi rokmi 1600 až 1700. Niečo sa udialo a, a celosvetového charakteru, nejaká obrovská kataklizma. Áno. Vtedy došlo vlastne k napísaniu tých dejín, ktoré poznáme dnes. Ono to ďalej to je napísané. A vlastne a, aj tomu novému kalendáru, ktorý my dnes používame. Hej? Takže, takže vtedy niečomu došlo a v tomto období bola 30-ročná vojna. To bol, to bol strašný masaker a za, za túto 30-ročnú vojnu sa to skrýva všetko. Hej? Ako si na to prišiel, že sa v rokoch 1600 až 1700 niečo udialo? No vtedy prepač, vznikol, vtedy vznikol prepač, kalendár súčasný, áno. vtedy vznikol súčasný kalendár, vtedy Scaliger napísal súčasné dejiny Hej. a Petavius to dotvoril ako jeho priamy následovník a, a teda, ako vynašiel, zostrojil nový, nový teda kalendár a nazval ho juliánsky kalendár Hej. a podľa svojho otca, ktorý sa volal Julius Cezar Scaliger, oficiálna historia, keď si nájdeš na Wikipedia, tak zistíš, že tam ti píšu, že eh, nový kalendár, ten kalendár že Juliansky kalendár... založil Julius Cezar ale nepovedali, že ktorý Julius Caesar. Ale správne, správne. Ale ja chcem len podotknúť, lebo ten kalendár, ktorý v súčasnej, v súčasnej dobe používame, má 12 mesiacov, pričom ten starý, predpokladám, že mal 13 mesiacov a 28 dní. Uh, ja do toho nejedem zatiaľ, lebo toto mm -hmm. nie je téma, ktorú ja som sa nejak detálne zaoberal, ale mm -hmm. vieme určite, vieme o letopočte. Vieme, že my sme mali stavili som... letopočet, teraz by mal byť 7534, tuším, hej? a vieme minimálne, že u nás to bolo v tom období zmenené a finalizáciu urobil uh, Peter I, hej? ten uh, ruský, ruský cár, ktorý vlastne v roku 1700 to zaviedol aj v Rúsku. Hej? Chcelo by to či... vedieť účel, prečo? Prečo? Prečo? No, dejiny sú nástrojom politiky. Nej? Ja keď ti nabijem koliky do hlavy, že si bezvýznamný, že si nula, tak nemáš motiváciu nejakým spôsobom sa mi postaviť na odpor. No, no, tak už tak. Jasné, samozrejme. Nej? Lebo tvoji predkoja boli nuly, ty si z ničoho, ty si posledná, posledná s prepačením špína a tak ďalej, tak ďalej, tak musíš držať hubu a krok. Uh -huh. A my uh -huh. máme nároky na tvoje územie. Tak vznikla Prvá, Druhá svetová vojna a to máš teraz, čo sa deje na Ukrajine. Hej? Ne, to, neba, to je... ne, nebáli sa ne, oni nás? Nebali sa nás? Naše... Ja si myslím, že, že by sa nás mohli aj báť nejakým spôsobom. Nie, že sa nás nebali, oni mali z nás hrôzu. A si s čo, čo robili a čo robia, indoktrinujú časť a, slovanskej populácie, prebehu jednej, dvoch generácií nabíjú koliky do hlavy, rozumieš? Ano. A potom ju postavia proti e, vedľajšej slovanskej nejakej, e, nejakému národu, alebo priamo, ako to bolo napríklad u nás v Horsku, priamo znútra vytvorili Maďarov a tí vlastne rozložili celé Uhorsko, ne? A Tomáš, to máš takto, toto bolo Bavorsku, Bavorsku, bavory, Bavori boli Bají a Várov, to znamená, to bolo vlastne západné zap, krídlo, a, ktoré vlastne nejaký, no? čo, sú to, čo sú to za entity, ktoré dokážu takto uh, ovládať, uh, ktoré takto ovládajú psychológiu dávu? Ne? No, počkaj, oni to, oni to už preukazateľne robia od toho 1600 1000, až po 1700, vtedy nejakým spôsobom prezali kontrolu nad spoločnosťou, lebo ako to povedať, hej? A, a, a viac menej začali, začali tieto, tieto, tieto, uh, tieto svoje prsky pretlačať uh, do, do, do, do reality, do, do tohoto. čo bolo predtým, máme informácie, ja to tu píšem v podstate, doba a tak ďalej, tak ďalej, ale je to vlastne v súlade s dátami podľa oficiálnych dát a oficiálnej chronológie. Keby som chcel ísť naozaj akože úplne to po detailoch a všetky tie akcepty uh, nejakým spôsobom zohľadniť, ako je to heroická práca pre tým ľudí, nie pre jedného človeka. Ja ešte chodím aj do práce, takže ako, to by som nezvládol. Mm. Ale cítim tam určité nezrovnalosti a o, o nich hovorím. Hej? Takisto aj v knihe to spomínam, že tamto tam nesedí a tak, tak ďalej. Ale snažil som sa vlastne všetky tie oficiál, oficiálne znalosti, ktoré sú, z rozličných vedných odborov poskladať v rámci oficiálnej chronológie do nejakého logickejšieho sledu, lebo to, čo je momentálne ako dejiny, čo sa prezentuje, to je, akože, to je neudržateľný konstrukt. Aj? To je, je, je kvopka nezmyslov. A dovolím si tvrdiť, že aj to, čo ja som zostavil, není ideálne ku pravde, pretože predpokladám, že niektoré udalosti sú proste natiahnuté. Nej? Opakujú sa viackrát. Nej? Tam by trebalo ešte novú chronológiu a tak ďalej, ale to už bolo by tak komplikované pre bežného človeka, už aj táto kniha je dosť náročná pre bežného človeka, pretože je tam veľa pojmov, veľa nových vecí a o, veľa, o mnohých veciach e, sa e, v školách našich neučí. Takže aby bol aspoň nejaký obraz približný, ako to mohlo byť, tak vlastne držím sa teda tej, tej oficiálnych dát a oficiálnej chronológie. Preto je to také, ako to je. A preto na niektoré tvoje otázky neviem úplne 100% odpovedať, hej, že, že kto bol za tým a ako, ako to. Hej. Čiže mocenské elity, niektorí teda, ktorí sa uh, zmocnili teda uh, riadenia a superli medzi sebou, bojovali no a výsledkom je, že tam bola v podstate konflikt a stará šľachta. A hlavne teda to vznikalo v tom a, a, v 16. a 17. storočí, kedy vlastne tie, tie protestantské církvy, ktoré boli vlastne už a, a, ako keby predloženou rukou tých nastupujúcich korporátnych elít a v podstate vedli voj, vojnu, otvorenú vojnu za, starosvedskými teda štruktúrami, tými kráľovskými rodovými líniami a tými monarchiami a vyvrcholilo to v podstate v tou prvou svetovou vojnou, kedy došlo vlastne k zjednoteniu. Oni sa dali dokopy. Jasné. Bol to boj o územia alebo o zdroje? Ono sa to nevylučuje, ale chcem sa spítať kvôli tomu. Je druhým. Lebo vieš, ako v stredoveku sa napríklad církevný hostnostári nechválili tým, aké majú majetky v peniazoch, ale koľko majú otrokov. Tak, tak, tak, to som chcel. To A som chcel. Asi tak, no. hej? No, asi som odpovedal, hej, na to, čo si sa povedal. Mm -hmm, čiže... mm -hmm. A už v šterejších dobách už vlastne tá ľudská sila je nahradzovaná e, inými e, technológiami, takže tam už nie je bezpostredne potrebná, ako to bolo kedysi, hej? Kedy si potreboval živú silu na to, aby ti obhospodoval tvoj e, životný priestor, ktorý si sa rozhodol, alebo ktorý, si, ktorý mali teda tie, tie elity, mali teda pod e, nejakým vojenským, vojenským dozorom, nej? Čiže... Rozumiem. No, no. Čiže asi takto. Dobre, skrátke. skrátke. Po, ďalej. Poďme ďalej. Kultúrno-duchovný vplyv slnečného kultu sa z nutrokarpackého priestoru dostal na veľké priestory východnej, severnej a západnej Európy. V tomto období nutrokarpacký priestor intenzívne ovplyvňoval okolité krajiny do tej miery, že možno hovoriť o ňom ako jednom z hlavných duchovných centier súvekej Európy. A tu sa zastavím, to bola jedna úroveň, lenže bola to aj obrovská armáda a obrovská, by som povedal, technologické možnosti a technologické kapacity, kde tu bolo vlastne stredoslovenskej nejaký a, a, ako to povedať, a, a, produkčná základňa. Bolo to teda v Sedmohradská produkčná základňa a vlastne v Alpách. A všetko vlastne kontrolovala táto, táto naša, naša prastará civilizácia a spojení teda s kultúra, výrobné zdroje a obrovská branná sila dávala veľký predpoklad, že to bolo nielen duchovné centrum, ale to bolo mocenské centrum v súvekej Európy. My k tomu ešte prídeme na viacerých miestach tomuto. Čiže toto si treba udobniť. My sme tu boli centrum v podstate uh, európskeho, európskeho nejakého mocenského uh, priestoru a, a možno aj možno v určitom období, a to už je naozaj hypotetické, aj eurázijského. Lebo odtiaľ to vlastne pochádzali tie naše kultúry, to rozdelenie, ako sme si hovorili, na tri rody, odkiaľ sa teda to šírolo po celom eurázijskom priestore a samozrejme aj do Severnej Afriky, <kým> ako sa dostaneme neskôr v ďalších, ďalších čítaniach. Poďme ďalej. Tento vplyv na svojich výpravách na juh priniesli aj do oblasti egejských civilizácií, ktoré rovnako ako iné oblasti Európy obsadili a preosídlili. V gréckom panteóne sa v historickej dobe pociťoval boh Apolón ako cudzí, podľa niektorých autorov ako severný prvok a všeobecne sa predpokladal jeho nedomáci pôvod. A Apollón, okrým iného aj boh vojny, stelesňoval súťač súčasne i slnko, a jeho voz po oblohe ťahal labuti záprah. Samotné slovo Apolón má zjavný slovanský pôvod, prameniaci v slove pal, opal, odvodeného slova páliť, páľava, opáliť, opal je drahokam z Dubnických pani na východe Slovenska. Má to ešte však tu koniec a pod, uh, dám takú odbočku, <kým> Nevedel som to potom už nájsť, keď som uh, písal tú knihu, ale dávnejšie som čítal, narazil som na oficiálny zdroj, kde bol uh, kmeň nazývaný, že Apolóni. A boli to prekladané ako Polóni, to znamená ako Poliaci. <kým> Čo už nemôžno stotožniť presne s dnešnými Poliakmi, ale práve to je krásna narážka na toho Apolóna, na toho severské, ten, ten severný prvok, ktorý tu vlastne uh, spomínam, a, a stotožené teda so Slnkom. A Apolon, skrátenie Apo, Apu, je východoslovenské a už od 19. ročia aj maďarské, pomenovanie Otca. Hej? Že krásne sa nám to prepája. Otec Slnko, he? Apu, Apolon alebo Polon a, od kým, slova poliť, Páliť a tak ďalej. A to sú ďalšie prepojenia smerom na rozvode a ďalej, dojdeme k tomu neskôr. Nasledujete tu krásny slnečný vozík z duplaje, srdsko, z antropomorf, antropomorfným božstvom s hlavou sokola. Čiže máme krásny husý záprach na kolieskách a postavičku a hlavu, hlavu vlastne je krásne vidno, teda tú profil a predpokladám, že to môže byť nejaký sokol, ktorý opäť je významným prvkom v vnútrkarpátskom priestore, skôr tej, teda tej západnejšej časti. A súvisí s pojmom Sakáliva, Sklavy a tak ďalej. Ale to už je potom iné obdobie. Slnečný kult v vnútrkarpátskom priestore rezonoval v antických náboženstvách, kde bol Helios, prípadne Elios, pôvodne snať Velios, od veľký významný dôležitý, ťahaný po oblohe na voze s koňmi Čiže opäť tu máme toho nášho Heliosa, hej? o čom sme sa bavili, toho predkaz a, Slovákov. Apolon ťahaný na voze s labutím záprahom, Pegasos kombinácia oboch zierat, o, teda okryl, okrylený gôň, to je známy z uh, greckej mitológie, Hera s posvetným vtákom pávom a Juno s posvetnými husami na kapitole. Zapriehanie husí do nebeskej loďky pretrval slovanské mytológie a ľudovej kultúre dodnes. Rituálny voz so záprahom posvetných husí podľa súčasných predstav o viere našich dávnych predkov symbolizoval pohyb slnka a zmenu rotačných období, príchod jary, znovuzrodenie prírody zo zimného ticha, koniec vyčerpávajúceho obdobia, predjarného hladu, keď sa menali všetky zimné zásoby. Preto uctievali posvetné húsy, ktoré prinášali jar na svojich krídlach. A to som viac ja menej tento odsek prevzal od Skulova, ktorý je, vlastne, to ruský autor, ktorý je vlastne súčasná predstava, čo to asi mohlo byť. Lenže je to dosť pravdepodobne, že je to len naša interpretácia vzhľadom na to, že my nepoznáme skutočné pohnutky týchto našich predkov, čo ich tomu viedli a niektoré snaď naznačí potom v ďalšej kapitole, ale táto predstava, aspoň teraz som ju zverejnil, aby sme mali aspoň nejakú zľubú predstavu snáď, ako to mohlo byť, ale naozaj je to len pohľad súčasného človeka na ďalekú dávnu minulosť a môže byť práve táto predstava deformovaná našimi nejakými vnímaním sveta, pričom sa môže výrazne odlišovať od toho, ako to svet a deje vnímali teda naši predkovia. Nasleduje teda solárny voz na ruských vyšivkách, veľmi zaujímavé, krásne viditeľ, tá labuťovité, labuťovité vtáky. A poďme teda ďalej. V severovýchodnej časti Karpatskej Kotliny bol slnečný voz ťahaný dvoma husami, labuťami, nahradený dvoma soklovitými vtákmi, ktorých krídla vzájomne prepojenie tvoria zároveň aj nebeskú bárku. Sokol bol taktiež posol Slnka, Slnko je svetlo a svetlo symbolizuje poznanie. Sokol mohol byť teda vnímaný ako ten, čo prináša poznanie ako nás skutky. Sokol bol totemovým zvieraťom najvyššieho boha slovanov roda. Náznaky dvojhlavého sokola Orla nájdeme v podobe záväzkov otomanskej kultúry boganov Agatisov, ktoré reprezentuje napríklad záväzok s nálezmi v košiciach v Je tu pekný obrázok toho záväzku, jedná sa o zobrazenie dvojhlavého orla Sokola, ktorý je umiestnený nie na okrajoch bárky, ako v prípade Husí, ale v strede, v pozícii Slnka. V nebeskú povahu dotvára trojvršie pod dvojicou vtákov. Tu by som vlastne použil to priporovnanie, keď uh, si videl obrázok predtým, ten slnečný vtáčik z Dupleje Srbsko, hej, tak vlastne tam bol ten uh, ten antromos, to antromorfné božstvo na tom vozíku, hajstvo hlavou sokola, tak tu je krásne prepojenie na tomto záväzku. Uh -huh. Nebeskú povahu dotvára trojvršie pod dvojicou vtákov. Je možná aj alternatíva, že sa jedná už len o dvoch sokolovitých vtákov symbolovizujúcich slnkoch bez nebeskej bárky, alebo nebeská bárka ťahaná dvoma vtákmi je zobrazená pri pohľade spredu, prípade zozadu. Spojenie dvoch sokolov-orlov v jeden celok mohlo symbolizovať rodové spojenie dvoch starobilých vnútrokarpatských slovanských etník. Slávou Sujevou na západe a Sarmatou ketov na východe. K tomuto uh, trošku odbočím. Uh, ku koncu knihy je to rozvinuté a doložené aj určitými mapkami a tak ďalej. Je to taký zaujímavý konštrukt, o ktorom netvrdím, že to tak muselo byť, ale je to veľmi zaujímavé. O tomto O tomto záväzku, keď som mal prednášky, tak niektorí špiritizovali, že to je bárka, hej, že to patrí na vodu a že tie vlnovky, že to sú vlastne vlny. Lenže tamto krásne vidieť, že a, ten dvojhlavý a, sokol, orol, alebo tie dve husy, ak by sme to, ja, sa dívali na to spredu a dodadu, vlastne sa vznášajú nad tromi vrchami, nad trojvrši. Hej. A je to v podstate najstarší najstarší, uh, v podstate najstaršie zobrazenie, trojvršia vôbec. Uh, Udajne to datuje archeológovia, do, teda do otomanskej uh, kultúry, 1600 až 1350 uh, pred našim letopočtom. Nej? Čo je ešte zaujímavé, ja som, na, teda, boli nájdené viacero takéto záväzky, pomerne dosť veľa, a na niektorých sa objavujú nebeské útvary, ako kométy a podobne, slnko, a Čiže jasne sa, a, jasne to, ten sú záväzok, zobrazuje nebeský priestor, alebo oblohu, proste to, čo je hore. Určite sa to nejedná, a, nejedná o nejakú uh, barku doslova, uh, plaviacu sa po hladine vody, a, Tie vlnovky môžu teda znamenať nie vlny, ale perie. Hej? Perie tohoto vtáka. Poďme teda ďalej. Dvojica vtákov už v podobe dvoch sokolov orlov bol z nutrokarpatského priestoru exportovaný do Troje, čo je Konštantinopol. Narazil som na viaceré zdroje, ktoré vlastne tvrdia, že Troja bola Konštantinopol a má to určité logické odostatnenie, lebo Troja je od slova tri. Hej. a tri je trojzviera, trák my vieme, že v tom konštantnému pôsobili tráci od slova tri a trojzviera, trák to bol to vlastne pomyselný e, gryf to znamená e, spolovice sokol spolovice lev s chvostom háda Hej. Čiže tam je, to, tam je to ďalšia, taká zaujímavá, zaujímavá by som povedal, informačná, e, s, alebo smerujete roz, rozličné zdroje informácie do takéhoto konštruktu, ktorý vlastne celkom zaujímavo podáva. A tá Šlimanová troja, ono sa nevolala troja, ale nejako ináč. A jednoducho šli nám, objavili iné dôležité e, staroveké mesto, ktoré možno nebolo ta skutočná troja o ktorej sa teda hovorí, hovorí teda v tých, tých bájach troje z Končneštinopolu bol prenesený do Ruska pre Rimania, Rímania, svetá Rímska Ríša a Habsburgovci čo je zaujímavé, v strede toho mocenského trojuholníka, to znamená už pomenané Rusko, Rakúsko a Konštantinopol, sa nachádza Karpacká kotlina so svojím najstarším dvojhlavým, vtá dvojhlavým vtákom, snáď Orlom a trojvrším už v čase 1600 rokov pred našim letopočtom. Čiže ešte raz to poviem, aby to bolo po posluchačovi jasné. Dvojhlavého sokola alebo dvojhlavého orla mali Byzantínci, to znamená Konštantinopol. Majúli ho Rusi a mali ho Sveta Rímska ríša a Habsburgoci vo svojich erboch alebo vo svojich zástavách. To je zaujímavé, že presne práve v strede tohoto trojuholníka sa nachádza karpatská kotlina, ako som už teda čítal, so svojím najstarším dvojhlavým vtákom. Hej. Poďme ďalej. Prepojenie sokola so slnečnou bárkou v doby bronzovej nachádzame v stredovekej heraldike v slovanských alebo pôvodne slovanských krajinách z s vnútrokarpatským priestorom. Typickým príkladom je erb dolného slieska, kde je slnečná bárka zobrazaná v duchu tradícií moravanov z 8. a 9. storočia. Sú tu obrázky erbov slieska, jeseníkov a tak ďalej a potom tu máme rôzne záväzky z územia alebo z obdobia tzv. veľkej tzv. Tzv. Tzv. Tzv. obdobia Moravy, nazveme to takto, z 9. storočia a potom nálezi, teda záväzky z Bojnej, ktoré sa veľmi, veľmi podobajú na tie záväzky z tej otomanskej kultúry z 1600 pred našim letopočtom a takisto aj šperky z Moravy 9. storočia z Mikulčícej Veľmi podobné a až identické motívy hej, od tých 1600 pred našiel letopoštom do toho 9. storočia. Krásne vidieť fotografie, môže si čitatel teda, teda porovnať sám. Poďme teda na ďalšiu kapitolu. Karpatský kult Slnka Boga, počiatok ery Sarmatov. Vystihnúť skutočný obraz toho slnečného kultu doby bronzovej je pre dnešného človeka pomerne ťažké. Už hneď na začiatku možno pochybovať o tom, či je vôbec možné hovoriť o kulte. Pomerne široká škála archeologických nálezov ponúka zdanlivo dostatočný obraz, avšak naformulovať konzistentný obraz kultu prináša zo so sebou problém dvojitosti, inak povedané, prelínanie dvoch až troch samostatných a však prepojených prvkov. Slnečný kult doby Brouzovej vzhľadom na objavené artefakty zjavne pozostával z dvoch subjektov. Určitý návod na správne pochopenie danej problematiky nám podľúka opäť staroveká mytológia. V gréckej báji o Fajetonovi, boh Helios, vidíš, zase sme tu Helios, teda Slnko, zveril opraty zlatého vozu svojmu synovi Fajetonovi. Citujem teda časť tejto uh, tejto mytológie, alebo tejto báje, z prvú konec válajú navýknutou cestou, že fajetónoví vlasy len tak viejú okolo hlavy. Potom poznajú, že ich vedie cudzia nepevná ruka. Vynknú sa mladému veliteľovi a opustia vychodené koľaje. Rozkývu v prudkej jazde voz a ženú sa, kde sa im chce. Zdesený fajetón pozrie z nebeských výšin dolu na zem. Hlboko pod ním ležia vrchy, rieky a mestá ožiarené svetlom jeho voza. Fajetón sa zachvie a zmostí sa o závrat. Kode sa vspínajú a vrážajú do hviezd a potom sa rútia po čadiacej mračná k zemi. Všade tam, kde sa slnečný voz približí k povrchu zeme, vyšťahnú plamene. Tráva, obilie a stromy horia, mesta sa premeniajú na popol. So sykotom sa vyparujú rieky, aj vrchy sa rozeravia do biela a rozpadajú sa na prach. V Afrike, kde sa slnečný voz nakloní k Zemi, vznikajú obrovské púštie. Ideme na text. Tuto báje je možné vnímať ako opis skutočnej udalosti pozorovaný zo Zeme. A termí príbehu sú dve osobnosti. Helios, slnko, a jeho syn Phaeton. Slnečné dvojča, snáď trak. Samotný príbeh upozorňuje na dva slnečné objekty na oblohe. Ako naznačujú mnohé artefakty, phaetonov kotúč má v niektorých zobrazeniach krydielka, čo nám bližšie naznačuje, že sa jedná o hviezdu, ktorá pri približení k centrálnemu slnku nadobudá charakter a podobu komety v Lasetice. Sin Faeton má spočiatku vizuálne rozmery hviezdy, s približovaním sa k stredu slnečnej sústavy sa postupne zväčšuje až do veľkosti slnešného kotúča. V určitej vzdialenosti od Slnka sa, ako všetky ostatné komety zapáli, objaví sa chvost, dobraze sa kridelka. Pod určitým uhlom a vzdialenosti od Slnka, aj vzhľadom na jeho ohnívú podstatu, pravdepodobne červené svarbenie, spálené zeme, môže takáto obrovská vlasatica pripomínať aj dráka. Dobre, dobre, dobre, zastavím ťa. Na, no chvíľočku, na, chvíľ na chvíľočku, na chvíľočku že zastavím, pretože... Chcel by som dať našim poslucháčom nejakú indíciu na hľadanie. A síce Hopiovia, to je starý indiánsky kmeň zase na americkom kontinente, ktorí majú tiež svoju legendu a svoj opis dejov budúcich, kde hovoria o svojich legendách a o svojich predpovediach, že ak sa, keď sa na oblohe objavia dve slnka, nastane koniec vekov a začneme žiť lepším, zdravším spôsobom. Takže len toľko som ja chcel s tým, že podľa mňa to súvisí presne s týmto opisom. Táto udalosť nie je podľa mňa len... E, Jedna, to znamená, že nie je to náhodná udalosť, ale ona sa pravidelne opakuje. Ej? Takže ostatné už je na poslucháčoch a myslím si, ja by som to vedel viacej roz, roz, roz, rozvíť, ale nechcem to tu robiť, pretože e, my sa venujeme úplne iným veciam. Takže, uh, ja, ako môžem to potvrdiť, to čo si povedal, ja o tomto venujem mojej prvej knihe viac. Hej, tam pekne analýzuje vlastne to slnečné dvojča naozaj vyzerá to tak že v určitých um, intervaloch uh, sa v podstate uh, vrácia ku tomuto slnku a potom, náspäť, sa tomu a, a potom ide náspäť do, uh, tie, do hlbín vesmíru, aby sa vždycky opäť po nejakom, nejakom čase vrátil. A keď už spomínáš toho Platona, tu to ti budem celkom zaujímavo citovať, čo on pí píše teda vo svojom Tamayoza Critias, uh, kde vlastne ten uh, spomína uh, Platón uh, toho Egyptského kňaza, ktorý uh, povedal, uh, doslova citujem teda, Telestá pohybujúce sa po nebi okolo Zeme odchyľujú sa od svojej dráhy a v dlhých obdobiach všetko na Zemi veľkým ohňom hynie. Nej? A dokonca hovorí, že e, v podstate to, čo e, teraz už parafrazujem, a teraz už necitujem, ale doslova hovorí ten negický kniaz, že to, čo my e, dnes vnímame ako deje bohov a udalosti bohov, v skutočnosti boli akože nebeské objekty, sa pohybovali vlastne blízko zeme, naražali do seba a to sa vlastne dostalo do tých príbehov o božstvách, ako o tých, o, o tých vlastne <kým> Uh, už to bolo vlastne ako keby pretvorené do toho, do tých vlastne dnešného chápania vníma bohov a tak ďalej. Čiže v skutočnosti, inač povedané, opisy bohov a, ich, a ich, uh, ich, ich činy viac menej, sú vlastne obis, opisy nebeských bytiek, alebo nebeských uh, ukázov a javov, ktoré sa vlastne udiel, udievali teda na oblohe, ktoré vnímali, vnímali ľudia. Ne? Čiže... Tak. Tak, tak, tak. Čiže vlastne má to svoju, svoju prapodstatu, ale v tých modernejších domách, dobách sme urobili z našich predkov nejakých uh, fauhaj no, <laughs> a no. že, nejakých bôžikovia a tak Že máme veľkú fantáziu, no ono tie, tie bitky sú tam všelijaké, ale ešte chcem uh, upozorniť na respektíve... Uh, poukázať na jeden, na jeden fakt, ktorý v súčasnosti máme pri sebe, respektíve ktorý v súčasnosti nejakým spôsobom zažívame. a Môže, nemusí. Skúste si popátrať po internete Atlas 3i. Kometa, ktorá má nielen zvláštnu, zvláštnu dráhu letu, ale aj mení tú dráhu letu a e, má sa, respektíve predpokladá sa, že, že ten objekt nie je, nie je celkom prírodzeného charakteru. Len toľko som chcel. A, a ja ešte dodám takú zaujímavú e, vec, že v rámci rams, panteónu rímskych boštiel máme takéto napríklad, že Luna, Venuša, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn. Hej. No, no. Čiže sú to o, viac menej planéty. Hej. Čiže vlastne to je najlepší dôkaz, vlastne, ako sa to prekrýva. Priamo pretavené teda do, do, tohoto, do, do reality. Dobre, <kým> poďme teda ďalej. Menov Pieton pravdepodobne pôvodne znelo ako Bieton alebo vajeton, to znamená f. Zámena fb alebo fv, ako napríklad u nás je včela, včela a ja neviem, pčola. Hej, na východe sa používa aj takýto výraz pre označenie včely, čola, čolka, kde základom slova je boj boj, respektíve bojec, vojak, bojovník. A je to on teda ako nebeský bojovník, ničiteľ, žiaril na oblohe a na zem vrhal zničujúce plamene. Územie... Citujem, v Afrike, kde sa slnešný voz nakloní k zemi, vznikajú obrovské púšte, je dnes známe ako Sahara. Sahara bola v dávnych dobách miestom s bujnou vegetáciou s obrovským vnútrozemským jazerom. V určitom období dochádza k vyschnutiu, ktoré zrejme prebehol náhle. K uvedenej udalosti muselo dôjsť v období, keď sa zem ocitla v ohnivom chvoste, pojca, boja, bojovníka a v podstate plastickejší obraz katastrofy, aký ponúka príbeho Fajetonovi, si stať ani nemôžno predstaviť. K tomuto len podotknem, že je na internete kopec map, starovekých map, starých map pred 17. storočia, alebo z 18. storočia, kde je vlastne oblas Sahary pokrytá jazerami, riekami a mestami. Čiže máme tu vlastne aj takýto iný, iný dôkaz toho, že vlastne tá Sahara vznikla náhle práve takýmto spôsobom. Nasledujú vlastne tá rekonštrukcia toho možného tvaru tej slnečnej komety. Je tu pohľad vlastne technicky zobrazený, zobrazená kometa z pohľadu spredu a zboku, kde na základe tých rôznych, rôznych teda kriviek a tých nožičiek vzniká predpoklad, môj predpoklad, že kometa letela ako projektil, to znamená, keď v pištole, alebo v puške máš vlastne závit vo vnútri a keď vysreliš projekty, ktorý rotuje okolo vlastnej osy aby bol teda presnejší na väčšej vzdialenosti, to znamená aj, aj táto kometa pravdepodobne takto rotovala a tu je práve pôvod tých všetkých svastík, rôznych, rôznych trikvetov a rôznych krížov a tak ďalej s tými nožičkami, kde je, vlastne je práve zobrazená táto, táto, tá, táto slnečné dvojča alebo, alebo, alebo, alebo, alebo syn toho otca, aj ten bajetón vlastne zobrazený vlastne pri pohľade zpredu. A to by dávalo vysvetlenie, prečo sú vlastne po celom svete tie, tie, tie uvozovká z plastiky, trojnožkové, štvornožkové, viaznožkové a tak ďalej. Hej, čiže tie nožičky, tam tie sa menia v závislosti zrejme, a kde sa nachádzal pozorovateľ alebo v akej fáze to pozoroval. alebo sa to menilo. Hej, a ľudia, čo videli, tak toľko tých nožičiek tam dávali. Poďme teda ďalej. Prítomnosť syna slnka na oblohe dokladajú mnohé staredávne artefakty. V múzeu v Louri je umiestnená kamena stela kasického kráľa Babylonu Meli paka prvého z 12. storočia našho, e, teda pred našim letopočtom. Na nej nad výjavom postav sa nachádzajú tri nebeské objekty, mesiac slnko a tretí veci označili ako Venušu pohyňu Ištár. Porovnanie veľkosti objektov je zjavné, že nie o Venušu, ale o kometu pri pohľade spredu. Je zaujímavé, že meno Ištar je identické so slovenským menom Išter, čo značia rieku, ktorá vlastne bola vytekala z toho mitologického jazera v karpatskom priestore práve po nejakej kataklizmickej udalosti. Hej, to prepojenie nebude náhodné. A tuto vidno potom a, krásny obrázok z tohoto to kamenú stélu a tam naozaj môže a, vidieť a, vlastne v tomto prípade. A, vpravo je slnko, je to evidentne slnko, kde je vlastne a, koleso a, a sú také lúče, ktoré vlastne naozaj symbolizuje tu tepelné e, sávanie z tohoto slnka. Naľavo je mesiac, krásny polmesiac a naľavo je a, obrovská hviezda, ktorá určite nemohla, nemôže byť Venúša. Nej, čiže ako môžeme to pokojne hovoriť teda tomu, že to je to slnečná dvojča a je zobrazená teda do nejakej takejto štvorcipej hviezdy prekrytej ešte ďalšou štvorcipov hviezdou čo môže evokovať náznak toho autora tejto stély, že to rotovalo ne? pretože nie sú tie ľuči ako keby z jednej úrovne ale sú ako keby za sebou ako keby je to naukladané na sebe Veľmi, zauj veľmi zaujímavá stela, naozaj s veľko vypovedacou schopnosťou. A pod tým máme ďalšie, ďalšie teda a, obrázky Vapeništít z riemského obdobia, a, z Perge, z Turecku, a kde je krásne vidno vlastne tvár slnko a v kosáku. Ne? To znamená, slnko a mesiac ako kebyže dokopy, ale je to zobrazená stará symbolika, ktorá sa vyskytuje v heraldike veľmi často a práve na územiach Slovanov a napríklad, len tak na okraj, a k tomuto základku dojdeme, a sa vyskytuje vlastne táto symbolika, tuším nejakých 600 alebo 700 a starých šťastických rodín v Poľsku majú práve tento pol mesiac ležiaci teda akože vodorovne a so, s hriezdou v strede majú ako, ako rodiny erb hej? a kurci v poľsku živote neboli. Ne? Takže tam je iná logika toho, lebo každý spája polmesiac s Islámom a s Turkami. A zase, že to je presne naopak. Ne? Tam to bolo exportované práve z nášho priestoru. Vedľa je ďalej Hlava Slnko, tak som to narval v vozovkách, je nahradená Sokoľovou hlavou, kde opäť máme tam vlastne mesačnú bohyňu Selenu alebo Lunu, kde je pekne polmesiac a a v strede je teda vzadená tá hlava. Čiže zdá sa, že tá hlava, slnko, bola teda nahradzovaná týmto hviezdou alebo tou hlavou a symbolizovala teda to božstvo, to slnko alebo dvojča, ešte dvojča. Poďme na text. V gréckom panteóne je spomínaný Apollon, boh slnka a vojny mal dvojča Artemis, poďme za tvojke Tiana, rímsky ekvivalent. Bola zobrazovaná ako bohyňa lovu, divočiny, prírody, vegetácie, pôrodu, starostlivosti o deti a neskôr zasobňovaná z mesiacom. Na Vapencovom štíte v Perge v Turecku je kompozične zhodná s lelivou, to čo som spomínal, hej, to je ten erb, ako je s erbom sliezka, kde hviezda hlava je nahradená sokolom. Grécka mytológia nám teda ponúka vzťah dvoch nebeských subjektov nielen ako otca a syna, ale ako dve dvojčata, dve slonka. Jedno stabilné a druhé pohybujúce sa ako hviezda. Ne? Krásne, vlastne jednoduché vysvetlenie podstaty. Zdá sa teda, že syn slonka respektíve dvojča sa objavil na oblohe niekedy pri nástupe mladšej doby bronzovej, zhruba niekedy v 12. storočí pred našim letopočtom. Avšak aj v starobronzovom období ovplyvňoval slnečný kult karpatského bohanského prostredia, najmä špiralofilné prvky, severnejšie až príbalské oblasti, kde sa neskôr špirala stala základným motivom v umelecko-kultovej tvorbe. Tematicky starší vývojový stupeň ustievania slnečných bostier bezprostredne súvisel s chovom a plavením koní. Pôvod mal vo východnej časti Karpatskej Kotliny a pravdepodobne tematicky nadvezol na starší prelet slnečnej kométy. V tomto bode sa udalosť prelína s minulosťou, s predkami, s ich spomienkami či záznamami. Jašter drák ako kométa bola zdrojom smrti, ale aj nového života. Mala charakter láskavý, ale aj ničiteľský, ako je rôzne zvieracie podoby či ekvivalenty. Po páde starobronzovej civilizácie okolo roku 1350 pred našom letopoštom sa v celom karpackom priestore presadila ucelaná predstava o jednom najvyššom postve s teleslenom v slnečnej dvojici Slnko-Bok. Pravdepodobne až trojici Slnko-Bok-Mesiac. Máme telefón, Oskar. Áno. Haló? Dobrý večer. Sa? Nech sa páči, hovoriť. Sven Svengroš, Zruchač Jozef. Milujem túto digitálnu dobu. Milujem. A len taká malá poznámka. Ste povedali, že Poliaci neboli v Turecku a keď bolo tá, tá veľká vojna o, o Viedeň, o tzv. Zlaté jablko, a sa pomiešali tie, tie vojska, teraz mi vypadlo meno toho veľkého polského generála, tak sa tam nepomiešali tie krvi a to, že, tu, že ste povedali, že niektoré v Poľsku ja, robili... Ja, ja, ja, ja som povedal, že Turci neboli v Poľsku. To je veľký rozdiel. Lebo tu no a, a to taká veľmi poznáka. Počkaj, počkaj, počkaj. počkaj, počkaj. Vy to čítate z tej knihy pravdivé dejiny, pravdivé dejiny slova nosak? Áno. No ale musím vás trošku pohaniť aj pána Rumana. Typik sa pohľad sa nevie predať. Netočujem. Túto knihu si môžete kúpiť na www. stránka telefónne číslo e-mailová adresa Pošlite mi objednávky, budem berať priebežne. Toto, to, toto som, neviem prečo, to slováci nevedia robiť. Pri každej a, a, relácii, a, a, na konci relácii, a som napríklad na záležitosti, pozdravujem Ostka Sengroš, som, ja neviem, štrojný inžinier, 30 rokov som ja, venujem tomu a tomu, robíte si reklamu na konci. A túto knihu si môžete kúpiť, alebo kontaktujte pána Rumana, ja neviem, na Facebooku. A, pán Jozef? Pán Jozef? Počúvate túto reláciu pravidelne? Ďakujem pekne. Marketing, marketing, marketing. Nie, nie, nie. Ja sa pýtam, či počúvate túto reláciu pravidelne, lebo každú reláciu na konci toto rozprávame. No, buď z archívu, alebo keď ako, ale tak... Ja, tak čo? treba pozornejšie počúvať. Určite, určite budete vedieť, kde sa dá kúpiť. No, dobre, no. Marketing, no. marketing. Chladci. Ďakujeme krásne. Ďakujem za nie je tá reklama, čo klame, ale tá reklama, čo, čo motivuje a nejaké vedne rodiny sa aj, keď neviem koľko tak na, na tá ta kniha, hej, že sa poskladajú a proste takto ďalej, no. Dúchom, že na Vianoce nebudete že ženy s obiemi naukami. Dúfajme, dúfajme, že áno. <laughs> Ďakujem. No, ja musím povedať ku tej knihe, že momentálne už je uh, takmer vypredaná. Uh, dúfam, že sa bude tlačiť. z vydavateľom sme sa dohodli, takže že, že pôjde teda no, zopár kusov, bude dotlačených. Takže uh, dúfam naozaj, že <laughs> cez sa nebude pretlať. Ja ináč... Uh, chodím do práce a niekedy som v takom strese, že nedokážem nie hneď reagovať a, a predávať ako jednoducho posiela teda to poštou, hej. Takže ako ja som tiež len človek a mám tiež nejaké fyzické možnosti a schopnosti, ale čo sa dá, snažím sa teda naozaj, čo najskôr v termíne, teda tu uh, teda o knihu vyhovieť, hej. Takže, Jasne, a takže ďalšia vec, tomto... my, to, my, to nerobíme, my to nerobíme kvôli tomu, aby sme... Uh, ne... Alebo ty to nerobíš kvôli tomu, aby si zbohatol však. Ty to robíš kvôli no, tomu, aby sme, aby sme otvorili ľuďom nejaké obzory, nové, nové myšlienky, nové, nové uličky, po ktorých by sa mohli vydať. E, no, aby, je sme to, aby sme to dali na pravú mieru, tak treba otvorene povedať, že písanie kníh na Slovensku je farita. Áno, my, sa, my sa hýbeme tam. Nej? ale uh, ďakujem za, za takéto, uh, to akože som si vedomý, hej, že to nie je ideálne ale je mohne to knihu dostať aj aj v uh, knihku teda no niektorých knihku pestách áno <laughs> v tých mainstreamových úvodzovkách tam je to trošku problém hej? Uh -huh. tam, tam sú oni zaťažení na to takže to už je ideologická vojna toto. Ako, už... ale samozrejme ďakujeme za akúkoľvek poznámku a, a, a, a naznačenie, ako by sme mohli to lepšie robiť. Ďakujeme pekne. Dobre, Takže pokračujeme. Pokrašujeme ďalej. Ohnivý uh, syn Slnka mohol byť teda fyzickou realitou predstavenou do mitologickej postavy draka, avšak zároveň v staršom období preletu bol aj ničiteľom obrych jašterých foriem života. V súvislosti s príbehmi o vyliati mitologického jazera mohol byť nebeský syn Slnka práve tým mitologickým kňazom Turanom, ktorý vyoráním brázdy v zátorke pohyb tektonických platní pretvoril nutrokarpacký priestor. Ako už bolo naznačené meno nebeského ničiteľa Faetona alebo Baeton, vzhľadom na jeho ohnivú podstatu možno spájať s pojmom boj. Alebo dnes písovne bojovník či nebeský bojovník. Synonymom pre bojovníka v slovanských jazykoch je slovo bohatier alebo bogatý. Bogán, Bogatýr, bolo meno úctievačov Draka Jaštera na Hornom Potify v centrom e, na východnom Slovensku, ktorý Herodotov zaznamenal v mierne deformovanom tvare Agatyrsi. Bezpočiatočného bolo. Z uvedeného vyplýva, že slovo Bog neoznačovalo najvyššie vedomie vesmíru, alebo to, čo dneska chápeme pod Bohom, aj? ale ničiteľa a stvoriteľa zároveň ktorý každým svojim príchodom zničí staré a zase je nové. Bok označovalo syna Helia, paetona, bojovníka. A ustievači kultu boli rovnako bojovní do, bojovní do zlata a brôlzu odetí bogatyry, ako ich fyzicky prítomný nebeský idol. Kronika Česká v podaní Hayeka z Libočan uvádza obe mená v opačnom vzťahu. Jafetov syn Javan, alebo Pajavan, mal syna Helia, ktorý bol predkom Slovákov. Slnečný kult bol v mladšej dobe bronzovej v období 1350 až 1500 netopočtom mierne pozmenený, možno aj práve vplyvom čerstvého preletu. Namiesto koní ich atribútov sa do slnečného voza, ktorý sa zmenil v loďku, zapliahli vodné labuťovité vtáky, husy. Pokiaľ sa slnko názorňovalo osobitne, malo podobu kruhu, alebo krúhu s bodkou v strede. Bo slnka bok bol stvárnený najčastejšie ako svastika s rôznym počtom nožičiek, tiež ako hviezda, kríž v tvare špiralovitých alebo jednoduchých trikvetov, polikvetov a podobné. Spojením dvoch prvkov Slnka a jeho syna Boga vzniká druh, kruh s krížom uprostred. Je to obrázok kruh, kríž a dokopie vlastne tzv. ten starý keľský kríž a v kruhu. A čo je zaujímavé, tento krúž Nachádzame práve, na, sú tu pekné fotografie, na spodku uh, nádob, aj, čiže tam, kde bol oheň, kde prichádzalo teda, uh, to teplo aj, z toho ohňa, tak práve na tom spotku máme tie, tie rozličné svastiky. Jedna, je tu teda z, uh, jedna svastika je tu teda z z uh, zbojnej a druhá je teda z Kazachstanu pochádza. Aj. A potom tie, že krásny, krásny vlastné príklade sú to sekerky, bronzové sekerky vlastne z nálezov z Janovie janoviec, teda zo Slovensku, pilenská kultúra, doba bronzová. A tuto krásne vidieť vlastne tá sekerka v podstate zobrazená slnečná kometa. Doslova, je tu krásny pohľad vpredu kde vidno tie, tie nožičky a tie vlastne ako, ako kváziak z plastiku a pri pohľade z boku vidno teda tú hlavu a potom vidno pekne a, ako takú prúdnicu aj, ako keď letí raketa a za, za sebou necháva taký jak prúd vzduchu a o, vlastne tých ohnívých nejakých týchto prvkov a vlastne je to krásne ako keby zobrazená tá nebeský, nebeský úcvar ktorý letí oblohou a vlastne zanecháva za sebou tento, ten ohnivý chvost Oskar, máme, máme telefon ďalší, nech sa páči, ano. dobrý večer, ste uvysieleni. No, môžem hovoriť. Môžete, nech A... sa páči. No, ja som zo žiaru Lubomír. Dobrý večer. Ja mám takú otázku, okrem Slovanov, aké národy vlastne boli v tom čase na svete? Mhm. Ďakujeme A... za otázku, pokúsime sa ju zodpovedať. Keď budeme vedieť. Toto je otázka na dlhšie. Na dlhšie. A pretože a my rozlišujeme dve typy národov. Tu sú tzv. novodobé národy, ktoré vznikali na báze nejakého politického zjednotenia. Typický príklad sú Spojené štáty americké moderné národy ako Maďari, Ukrajinci a tak ďalej, ktorí vznikli nejakým spôsobom na báze jazyka. A potom máme e, národy, alebo národ, ktorý vznikal prirodzeným vlastne delením a vlastne po rodovej línii. To znamená, predok, potomkovia a vlastne rastie ten strom a vzniká vlastne veľká rodina. A už keď je tá rodina príliš veľká, už tie rodových línií je veľa, tak možno hovoriť o slove národ. Túto logiku majú jedine slovanské národy. Rod, rodina, národ. Je základ slova rod, rodová línia, geny, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie, kde to vlastne rastie. Čiže možno povedať, že Slovania sú starobili národ, ktorý vznikol prirodzeným spôsobom, tak som to opísal, po nejakej linii potomkov a tak ďalej po nejakej genovej linii. Samozrejme, nemôžeme to tu brať čisto, že čisto je riedna, ale vieme, že vlastne boli rôzne migračné vlny, prichádzali do, našich, do našho spoločenstva ďalšie vlastné vlastne jedinci a vlastne dochádzalo k obohacovaniu. Akože toto, no, toto nejaké, nevás, to a, a, a, No... Tak sme obohatení. som moderný prvok. Hej, no. álo, álo, álo. Hej. Áno, áno, Ale áno, A v podstate západovorebské krajiny um, tento prvok uh, tento prvok nemajú. Hej. Pretože jednak uh, prevzali jazyk Uh, základnú teda štruktúru jazyka prezvali po tých takzvaných Keltoch, hey, ktorí boli Indoeurópania. A my vieme, nám dnes jednoznačne hovorí, že jediný indoeuropania v Európe, skutočný Indoeurópania sú Slovania, pretože západoeuropania nositeľe R1B nemajú s vlastne Indiou nič spoločné, pretože v Indii sa R1B nevyskytuje. Hey. To znamená, nie je tam žiadne prepojenie. Po tej logike, čo som hovoril, sa, uh, rodovej línii, za keď vzniká národ prírodzeným spôsobom. Hej? Čiže v západnej Európe vznikli národy, uh, poviem to tak po umelým spôsobom, s jednotením určitého územia, uh, kde bol etablovaný nejaký jazyk a bol presadený. My vieme napríklad, že vo Francúzsku ešte pred nejakými 200 rokmi, 250 rokmi uh, v francúzsky rozprávala asi len jedna petina obyvateľstva. Hej? Máme o tom záznam písomný, do, dokonca z maďarského priestoru, hej, ktorí chceli vlastne po vzoru Francúzska v priebehu dvoch generácií urobiť vlastne všetkých úhrov Maďarov. To sa tam neuváza. Čiže, čiže uh, na otázku, teda, že či okrem Slovanov bol nejaký iný národ, to ja neviem, ale viem uh, my, na základe týchto mojich poznatkov zhodnotí, teda, že Slovania sú jeden z najstarších národov, v Európe, ak nie najstarší. A zápovodovrebské národy sú národy novodobého typu. Hej. A vieme už napríklad, že vo Švedsku um, páčená reč Karola XI bola v Ruštine. Hej. Bavíme sa so o nejakom staročí. A, a, a ďalšie prvky. Hej. Čiže, čiže opäť sa vrácame k tomu 16. a 17. storočiu, kedy k niečomu došlo a začali vznikať novodobé národy. Ne? To znamená, čiže otázka teda, keď znela na, uh, na to teda, že, že uh, však nepamätám, že aký bol uh, okrem iných slovanov, iný národ, tak toto znelo. Aké iné národy áno boli okrem národy, Ako iné národy. Aké iné národy uh, ináč to poviem. V podstate zhruba od tej doby bronzovej a ešte to časnejšieho obdobia uh, tu boli dve civilizačné prvky. Bolo to Západu Európska, Erbíni tu boli, ja som to nazýval, tiež nazýval to niekde, že Atlantská civilizácia a potom tu bola takzvaná Vedická slovanská civilizácia. Každý mal svoj jazyk, neskôr tá Západu Európska prebrala vlastne štruktúru jazyka, a náš, náš teda, ten tzv. indoeurópsky, a vlastne začali aj v západnej Európe rozprávať takýmto spôsobom. Aký bol motiv a tak ďalej, to je na dlhšie diskuzie, môžeme len tápať presne, vlastne <kým> stanoviť dneska už nie je možné. Uh, každopádne, uh, každopádne uh, čo je národ? Národ je to, čo má svoju nejakú Uvedomuje si teda svoju jedinečnosť, má nejaké územie, má nejaký jazyk, má kultúru, má zvyky obyčaje. Hej? To vlastne môžeme charakterizovať národ. My vlastne toto máme alebo evidujeme už minimálne 5000 rokov od doby, ako sme už hovorili v predchádzajúcich dieloch rozdelenia Slovanov na tri rody, kedy vlastne čas vyšla do tej Indie a kde dodneska sú preukazateľné obrovské prepojenia medzi, medzi teda slovanským jazykom a sanskritom a takisto kultúrou v Indii a vlastne kultúrou, kultúrou tradovanou ešte donedávna u nás medzi Slovanmi. Čiže asi takto. Dúfam, že som to dostatočne zodpovedal. A toto bola posledná veta dnešného vysielania o pravdivých dejinách Slovenov a Slovanou. Oskar, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešné vysielanie. Samozrejme, že sa počujeme aj na budúce a chcem ťa poprosiť o reka, rekapituláciu, kde si môžu naši poslucháči kúpiť posledné kusy tejto zaujímavej knihy. No, ja verím, že nebudú posledné, a, že tá dotlač bude a v podstate mám webovú stránku Tajné dejiny, kde viac menej je táto kniha prezentovaná. Je tam odkážna... Daj to normálne na, v, v BDD formáte. Ako, uh, na, ako si to na, naťukajú do počítača? Tajné dejiny.sgo.sk a si dajú do, tajné dejiny.sgo.sk tak? A tajné dejiny.lomitko, tuším, sgo.sk tak. Ale keď si dáte do vyhľadávača Tajné dejiny, zobrazí sa stránka na prvý miesto. Ty... Dobre. dobre, dobre. Nej. dobre. dobre. Nej. A mhm. tam potom si uh, hneď kniha je na vrchu, odkliknú na knihu a je tam uh, e-mail, napíšete a dobre. ja sa budem snažiť čím skôr to vlastne odoslať. Ďakujeme. Takže, Oskar, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. sa chcem ešte poďakovať samozrejme ako vždy Slobodnému vysielaču, že nám dáva priestor a samozrejme aj potrebný čas na to, aby sme ukázali ľuďom práve aj tieto iné e, dejiny našich, našich predkov. A chcem vás ešte požiadať, milí poslucháči, e, že e, rádio Slobodný vysielač môže žiť len dovtedy, pokiaľ ho vy ako komunita budete podporovať. Prosím vás, zvážte podporu v podobe čo i len jedného eura. Ďakujeme veľmi pekne aj my a takisto ďakujeme veľmi pekne aj za Slobodný vysielač. A e, v tomto momente sa s vami lúčim. Teším sa na. E,